بسم الله الرحمن الرحيم موږ په تسير المصطلح الحديث کې چکمه اخیری فصل یا د دینه مخ کې فصل موږ هغه ویلو نو په کې تقسيم خبر الواحد بالنسبه الى من اسنده الی دا خبره واحد تقسیم بدی اعتبار سره چې د دې اسناد او د اضافت اضافه غچات کیږي نو اضافت اضافه الله تکیدو پیغمبر کو غی حدیث قدسی وای او کدا اضافه پیغمبر پاک تاکی دو سمچی دو حدیث تعریف دے ما اضیف ایلن نبیی نو اغیت مرفوع وئی که اضافت صحابی تاکی دو اغیت موقوف وئی او که اضافت تابعی یاداغنالان دبل راوی تاکی دو نو اغیت مختوع وئی بازنور استلاحات صفحہ نمبر ایک سو باندی موسند ستوئی متصل ستوئی موسند او دارنگی متصل بلی استلاح دا زیادت سقا زیادت سقا منن بفدی کی منگا دا دوی استلاحات دا اوائیو زیادت تصدق يبم يصول اينونه اغه او وایو مسند ستوي مسند ديتوي چدي او روايت سند دد نبي عليه صلوات و سلام پوري متصلوي بازي خلک مسند او متصل دا یو معنا باندي غني حالانکه متصل یا موصول دا عام ده پدې کې مرفوع او موقوف دواړه راځي مسند چې د نو دا خاص ده پدې کې صرف مرفوعات راځي یعنی هر اغه حدیث چې اغه د پیغمبر پورې متصل وي او چې صرف متصل یا موصول وي نو د دې اطلاق په هر سند باندې کیږي چې اگر قائل تا قائل پوری هغه متصل وي او ته پې کی انقطاع نه وي مسند د اسم مفعول صیغه ده د اسنده یوسنه دو اسناد نه او معنا د اضافه بمانه د اضافت باني بمانه اضافه او نسبه ددي معنا اضافه يا نسبت استلاحن ساتوي ما اتصل سنده مرفوعا ال النبي صلى الله عليه وسلم مسند دي توي چي داغي سند متصل وي په پدا حال کې چ پیغمبر پاک تا غ مرفووی پیغمبر پاک تا غ رسیدلی وی او د نبی علیہ الصلات قول فعل یا تقریر غب کی ذکر شوی وی لکه یو حدیث مرفو غرا واخلا لکه ما خرجه البخاری قال حدثنا عبد الله ابن یوسف عن مالک دې ګڼ مثالونه دي په سونو یو مثال لکه اوس دا بخاری دا روایت عبدالله ابن یوسف عن مالک عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب القلب في اناء احدكم فليغسله سبعا کله چې سپی ستاسو د یوتن په بلوخي کې خوراک وبوس کله نو پکار دادا چې تاسو هغه اووینځي هغه لوخه خا چې او زله هغه لوخه هغه اووینځي لو فهذا حديث داغ حدیث ته اتصل سنهو چددي سند متصل من اوله الى منتهاه د ابتدا نوالي تر د انتها پوري یعنی د بخاري نوالي تر د پیغمبر پوري وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او بالاخر دا رفق کړي شوه دې پیغمبر تا یعنی بدی کې د پیغمبر تا ته یو قول یا د یو فعل اضافه شوه دې د دې ته وی مسند دې وجنه کيو بندا د بخاري د کتاب اغه اصل نوم اغه اوګوري نه امام بخاري داغه کتاب نوم دی بلکې امام بخاري نه بلکې امام مسلم هما سہی بخاری دا غی خپل اصل نم داد الجامع المسند خ الجامع المسند الصحيح من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ایامه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه نو ایامه د پدی کې د مسند د اصطلاح دا راغلي دا مسند څه ته یعنی په صحیح بخاری کې زیاتره کم روایات دی او د کم روایتو ته اهتمام دی نو اغا مسند روایات دی یعنی مرفوع روایات دی دارنګ امام مسلمه دا غجی کم کتاب د صحیح مسلم ود هغه 12 کې دار دا ازی جدی دا اصل نم المسند المختصر دا بخاری دا دا نم الصحیح المختصر و دغه بخاري او د مسلم دا نوم مشترک ته المسند الصحیح المختصر د بخاري په نوم کې سر کې الجامع رازی او د امام مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مسند دی او صحیح دی او مختصر دی مختصر دا معنی یعنی دا د صحیح روایتونو د دې انتخاب کړي شوی دی د دې نمونې نه پته لګي چې اصل کی بډې کتاب کې اختصار کړي شوی دی اختصار یعنی پدې کې د ټولو جملې صحیح روایت او احصا غنډ شوې خپل صاحبانو د دې کتاب بخاری او مسلم د دې نمونه کې مختصر ذکر کړي دي مطلب دا چې دا روایت دا منګ د نورو صحیح روایتونو انتخاب کړي دي د دې اختصار منکړي دي یعنی مقصد دا دی چې صرف زمنګ د کتاب پدې کې د صحیح روایتو اهتمام یوازې نه دی شوی بلکې د دین علاوه صحیح روایت منګډیر پر خودی دي او په نورو کتابونو کې اغشت دی نو المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو پدې کې اغد مسند غطاریفی گویا کې کړه دی چې بنقل العدل عن العدل یو عدل راوی راوي چې هغه د بل عادل د هغه نقل کوي تردي چې پیغمبر تا دغه خبرې دغه قول د فیل دغه تقریر د غ نسبت و شي نو دی ته ووي موسونه د ته ووي مسند خابل دے متصل متصل یا موصول دا عام دے متصل معنی کوم چې عام طور باندې منګه صحیح حدیث پر شرایطو کې هغه منګاو ویلې چې ما اتصل سنده نو پای کې اتصال او سند اگر اغلو نو یې صحیح روایت دا مرفوهم کی دیشی موقوفهم کی دیشی دارین مقتوهم کی دیشی لغتن متصل د اسم فاعل صیغه دا او هر چی موصول دے نو اسم مفعول صیغه دا متصل دا اتصلن دے اتصال باب نا او متضاد دے د انقطاع اتصلا متصل او انقطعا منقطة ويسمى هذا النوع بالموصول ايضا او دې نوع ته دې قسمته موصول هم وي اصطلاحي تعريف د متصليه د موصول سه دي ما اتصل سنهو مرفوعا كان او موقوفا على من كان چداري سند متصلوي خواګه روایت مرفوي او خواګه روایت موقوف وی مرفوعا کانا او موقوفا علا من کانا کاغه مرفوع وی پیغمبر ته د پیغمبر قول یا فعل ذکر شوی وی او یا دا قول یا د فعل نسبت اغه صحابي تشوي د صحابي قول او فعل اغه ذکر شوی مثال نه دوهونو ورکړی دی مثال د متصل مرفوع مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیه عن رسول الله انہو قال کذا یا لب برنی روایتم مثال کے پیش کولیشی شي مسنت چې ذکر شو دیکھ شو نو پدی کی داوز د دا دا مرفو متصل مثال لے متصل سند دی مالک د ابن شہاب نه ابن شہاب د سالم ابن عبداللہ نا صالح ابن عبد الله اغدا ابن عمر نا او عبد الله ابن عمر د پیغمبرنا انه قال قزا چې اغدا سداسي فرمایلي دي مثال د متصل موقوف مالک د نافینه او نافید ابن عمر نا چې ابن عمر داس خبره وکړه ابن عمر یعنی د ابن عمر قول ته نسبت شوه دی اوس دا هل يسمى قول التابي متصلا اي دا تابي قول تا متصل ویلې کی او یو کنه یعنی مقصد دا که ک دا تابی پوری سند دا متصل وی نو اي دا غدی قول تا منګه متصل ویلې شو کنه پای بانی پا, پا غ سند باندې اطلاق دا متصل من کولې شو کنه نو عراقی اغوي د د حافظ عراقي د درستونی زمانه د ابن حجر د زماني سړې د زما په خيل د ابن حجر ا دغه استاد دی یا دغه شاګرد دی قال العراقي حافظ عراقی اغوي و اما اقوال التابعين هر چی اقوال د تابعين دي نو اذا اتصلت الاسانيد اليهم کا کله چې سند متصل وی دا غي یعنی سند کې چې سمرا یو, یو صاحب د کتاب غږي کرکړې دی او ثابته اغه سند متصل رسولې نو فلا يسمونه متصله فی حالت الاطلاق نو اغه سند توا متصل نوي لکیږي علل الاطلاق یعنی مطلق بداس نه وایي چې منګه چر هاذا حدیث متصل یا هاذا اسناد متصل دا سنت چې دینو دا متصل لے. آه سرد قیدنا متصلو اما دی اه سره د قید نه متصل او ته ویلې شي که اما مع التقیدی مطلق نش یعنی بغیر د قید نه نش ویلې اه سره د قید نه جایز دی اما مع التقیل فجائز اه سره د قید نه کته باقیده تور بانی وضاحه تو کی نو پس د غینه د تابع په قول بانی د متصل اطلاق غ جایز ده و واقعن فی كلامهم او د رنګ د دا محدثین په كلام کې د واقعهم ده لکه مثلا دا چې قول هذا اس سعید بن المسيب تابیدن هذا متصل الى سعید بن المسيب تقول دا سند متصل تر د سعید بن المسيب پورې یعنی څه مطلب دا د سعید ابن المسيب یاد اغه کول دی یاد اغه فیل دی او سند تر پوری متصل دی یعنی په منس کې انقطاع نشته او یا مثلا زهري زهري چې رینو اغه ا تابيده یا مثلا امام مالک امام مالک تبع تابيده نو دا ویلې چې دا متصل الی مالک نو دا دا د نوم دا قید سره ذکر کول چې متصل ذکر کی او ور سره دا غطاب یاد تبا تابی نوم ذکر کی د حدیث سره ذکر کول دا جایز دی او ونحو ذالک قیل اس بنده دا وی چې بدی کرا سد ونقطه فی ذالک او نقطه بدی کی دا دا, دا صرف د حافظ عراقی دی قول دیخا ورنا متصل موصول ددی اطلاق په د تابعيب او اقوال وبانهم کیږي چې کی سند متصل وی قید ته دراجه نشتا د حافظ ابن حافظی عراقي داغه په نزبانه پدې کې نقطه صدا نقطه پدې کې دادا چې د تابعین او اقوال او افعال او تا مقاطع وی مقتوع وی مقتوع الريډي منګه د دې نمخ کې کی زووق کیه غو ذکر نو د مقتو معنا دا دا پریکړې شوه مقتود موصول دا متضاد دی نو ته مثلا په مکتوب باندې د متصل یا د موصول اطلاق کی نو داhto زیدین راجمه کی په یو روایت کې متضادین راجمه کی راجم نو ف اطلاق المتصل علیها نو اطلاق د متصل د تابع پر روایت باندې داد دا سره دی کلوس فی لشیء ان واحد دینی لغتن لغت چي د یو سیز د واحد دغی تعریف کې بدو متضاد سیزون باندې لغتن زکا روایت مقتود د تابع قول او فیل دی او بل طرف ته تداوی چیر د روایت موصول هم دی نو لغت کی جکم دو الفاظ خپل منز کی متضاد دی موصول او مقتوع نو دادوانو کو متضاد دی نو تدوانو متضاد دین او تدوانو تضادات دا یو روایت کسنگ جمع که هم باقی دا قیدو سر ذکر کا زبی بیاتیک دا تریمه استلاه دا زیادت تسقا زیادت تسقات زیادت تصیقہ غدیته وی یانی په دې کې یا ساتې دا فرق دا ذکر کئ د دین مخ کې منګه شاذ ویلې دي شاز کی یو سقراوی هغه د نور او مخالفت کئ مخالفت کئ ذهن کې دا سوال راځي چې دا سی هم ممکن دا چیو سقه راوی اغا تا یو روایت رسیدلی وي او په آغا روایت کې الفاظ یا بازی خبرہ اغا زائد وی اغا زیادت وی او کی دیشی اغا نور و سقو تا اغا زیادت اغا نی رسیدلی نور و سقاتو تا اغا زیادت اغا نی رسیدلی نو په ځ ددي چې منګه د هر یو بانې د شااز اطلاق کوو نو دا ممکن ده چې دی سقا دا روایت دته دا رواییت په صحیح تریقبانې داسې رسېلی اوداات دا ساهوي یو سقا که د نور سقات او راوییانو نه په یو روایت کې زیادت کوي یا پای کې یو للفغ ضای وایئ نو دا به ضروری نووي چې ته په هر یو روایت بانې د شاز اطلاقو کي. بلکه دی تهته ګورې چې آیا دا زیادت دا داغ نورو سقه راانو او څقر راانو غې د روایت سره مخالف خو نو که چرته مخالفت لري اغ زیادت نو بیا بهشاازوي او که مخالفت نه لري د اوڅق رایانو د روایت سره دایات دا سا زیادت د قاده دا د محو زیاده سقې مقبولتون. زیادت د سقا هغه مقبول دی دګه به ان شاء الله ز تاسو ته بیا مثال دغه هم ذکر کما کم چی المسحو على الجوربين دی المسحو على الجوربين د پاغه روايات او کې باز خلک هغه دا وایي چر د مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالیه چکم روایت دی نوپای کی ترمیزی او ابو داود چې کوم روایت ذکر کړی دي د مغریب نشعبنه نوپای کی راویان دا ذکر کوي چې پیغمبر علی سلام مسح کړی دا په پجوربې نو باندې مسح کړی دا په جوربې نو باندې ټیښوا په جوربې نو پیغمبر هغه مسح کړی دا نو باځه خلک هغه داوی کم چې په جورابینو باندې په جورابو باندې د مسح قائل دي هغه داوی چیردا زیادت تصیقاده مغریب بن شوبد دی روایت کې چې کوم راویان دي نو زیادت تصیقه ممکن دا کیدیش نور راویانو چې کوم د خفیند روایت ذکر کړي د مغریب بن شوبنه د موضوع د چمړي د موضوع کیدیش یغی دا, دا زیادت نه ذکر زی کړي او د زیادت ذکر کړې د منګو توایو ااول خدا چې د مغیر ابن شوبه په روایت کې راویان هغه د هغه پای سقنه دي د کمی پای سق راویان چې هغه د خوفینو په روایت کړی یو دا او دویمه خبره داده زیادت د دا سقه به الوی چپ بخفین او کی او پجوربینو کی پمنس کی مثلا لکه زیادت تصیق به الوه زیادت د تصیق دا, دا به الوه چی د مغیر ابن شعبہ شاگردان د خوفینو دا سرا سرا او د روایت سره سره یعنی یو طرف ته په خفین په جوربینو کی او تزاد دی یو تضاد دې بدی کې مخالفت دی ټیک شو د مثال په انشاء الله تعالی زتاوستا بیا تفصیلا هغه ذکر کوم دغه په حواله سره د تحفته الاحوزي په حواله سره کم شه عبد الرحمن مبارک پوری دغه د ترمذي شرحه دغه په بدی باندې مثال ذکر کړي دي او هغه چې کله په دغه باندې بحث کوي د مثال الجوربين جره بعضی خلک دا وایي چې دا زیادت تشیقه دی داغه وی زیادت به الوی دا روایت داس ذکروي او هر چي دا روایت داس نه د ذکر نو دا زیادت دا سقا اغه نه دي د استلام مطلب دا د کل کل يوسقه اغا یو لفظ اغا زائد ذکر کي بي او روایت کي نو داس نه چي ته هر ذي کي پاغي باندې د شاص حكم لغي بلکې ته ګوري چي آیا دا زيادت دا د اوثق راویانو یا د نور ثقاتو دا غين مخالفت خون لري نو کا مخالفت نه لري دا ایات زیادت د سقا دابا قبل ولکیگی زیادت و سقا تی مقبولتون خمورات دا زیادت و سقا تی نسیش دی جمع زیادت زیادت جمع زیادت تا زاید تا وی او سقا تی جمع د سقا تون دا سقا ستا وی آغا راوی تا وی چا غا عدل وی وي زابط وی محدیسین دا دا دا پار لن تا که استعمالی سقا وثقته هو العدل الثابت ان شاء الله منبا فجرہ او تعدیل کی دراویاں او د اوصاف ذکر کو چې دراویاں د پارہ محدثین کم اوصاف ذکر کئ او بل ادا چې د اغه اوصاف او مراتب سدی ایکوا نکلا با مثلا صغیر اسم تفضیل سره ذکر کیږي چه کی را داراوی ثقته ثقته چکل سقه راشی او یا کل سقه سقه راشی کل براشی اصبت الناس د شوا د د دې ځال مراتب دي دا مونګ بیا په حدیث باندې چکل مونږ حکم لګاو او په یو روایت کې کل د دوو صحیح روایتو ترمنځ کل تعارض راشی نو پای کې بیا مونږ چکل د سند چان بین مونږ کو نو پای کې بیا مونږ د د جر او د تعدلیل چې دا کم مراتب دي د منږله په ترجیح کیوم فیده را کوي سقا عدل او ضابت کوئ چې هغه عادل وي او هغه ذاابت وي تععاددل نه دا منمخ ک کړی دا چې مقی پر ازګاره وي او بله ده چېغ د موروت نه خلاف کارونه نه او ابت دا, دا دی حافظې مضبوط دا او یا لیکلی کړي دي نو هغې ځان سرهه مضبوط سااتلی دي مراد د زیادت السقنه صدې ما نراه زائدا من الالفاظ فی روایت بعض السقات للحدیث ما لحدیث ما کله چې د یو نکره لفظ سرا اخیره کې ما راشی نو پې کې بیا عموم وی دا کما نه دا ما نراه زیادت تسقت ستا وی ما نراه زائدا من الالفاظ اغه چې منګه وینو باز زائد الفاظ فی روایت ان پی روایت کی پی حدیث کی فی روایت بعد اتقاد د باز سقر آبیانو پی روایاتو کی منگ باز زائد الفاظ گورو چی اغا پو کی نئی آغا زائد لفظ لحدیث اما پی یو نے یو حدیث کی مطلب دادے پی یو حدیث کی لحدیث اما هر قسم حدیث کې دیشي په یوه کې مونږه بازی زائد الفاظ د بیا یې څه راويانو په یوه کې هغه مونږه وینو عام رواه السقات الاخرون دا زائد الفاظ دا د بازی څه راويانو په روایت کې مونږه ګورو دا عام چې دی ما رواه السقاط الاخرون لذالک الحدیث چی دغه زائد لفظ اغنور نور راویان اغن نذکر کئی تک شوا عم ما رواه السقاط الاخرون اغ زائد الفاظ دا آغ چان اغ زائد ذکر کئی عم ما رواه چې روایت کړه ده د حدیث لرا نور څه قراویانو دغه حدیث یعنی د باجې څه قراویان دی اغه زائد الفاظ ذکر کړي چې اغه زائد الفاظ نور څه قراویانو په دغه حدیث کې اغه نه یې ذکر کړي ټک شو د اصل کې عن ما رواه د اغه سقرا ویانو نه نورونه چې اغي دغه زائد لفظ اغه نه دی روایت کړي په دغه حدیث کې ټک شو نو دې ته زیادت سقا که اشهر من اعتنى مشهور د اغه محدثینونو د اغه علماونو چې چې د دې اهتمام کړي دي یعنی بعضی محدثین با, با پرباز زیادت تصیقوانی اغي زان لا کار کڑے دی ہذه الزيادات من بعد استقاط في بعض الاحاديث دا زیادات دا باز پا باز دو دا دا باز استقراویان نہ په باز روایتو کې پټو دو روایتو کې نه بازر لفتت انظار بعض العلماء دیدہ د باز علماء داغي نظرونه اغه دې خبره ته متوجی کړي لفتت التفات نہ د دا داغی دا نظرونه اغه دی خبری ته متوجی کړي دی چې را په دی روایتونه باندې کار کول پا کار دی نو فت تتبعوها نو اګی د غی په تلاش کې لګیا شو تتبع کې لګیا شو او اعتنو بجمعها و معرفتها او غی زیادت تصیقات چې کوم روایت دی اګی دا غی احتمام دا غی د جمعو او دا غی د پی غلو چې دا روایت من غره جمع او دا پی جنو و ممن من اشتهر بذلك یا ممن اشتهر دوانا معروف او مجهول دوانا و ممن اشتهر بذلك ها اولئ الائمه او کم ائمه محدثین چې هغه په دې زیات تشخو باندې ډیر مشهور دي نو هغه دی ابو بکر عبد ابن محمد ابن زیاد النسابوري دا شافي محدث ته کې وفات دي دارنگی بلم چی دینو آغا شافی محدث تے ابو نعیم ابو نعیم الجرجانی و تین سو تئیس وفات تے او بل داغین ابو الولید حسان ابن محمد القرشی دے نو دا محدثین دوی په زیادت تسیقات و بانے زان لکار کڑے دی مکانو وقوعہا کمه مکان کی دا زیادت تصیقہ دا, دا واقع کیږي دا یاد زیادت تصیقہ لازم نه د سر په متن کی وی بلکه زیادت تصیقہ دا داخل کله په سند کی هم وی زیادت تصیقہ واقع کیږي په کې کما تقع فی السند کې وکلا یو راوی اگر روایت کې دی یو راوی اضافه کوي دایات ساتهی کچر تا دیو راوی داغی اضافه کوي نبیا با آغا اضافی تا بکتلی کیگی خواه کلک اضافه اغا درست توا او یا پسند کی در راویانو اضافه نو بلکه با اصنات کی لان دی داغی وضاحت اکڑه دی فتکونو برفع موقوف او وصل مرسل چه مثلا بازی راویانو اغا روایت اغا موقوف ذکر کڑے دے او بازی مرفو ذکر کڑے دے ٹک او بازو اغا موصول ذکر کڑے او بازو اغا مرسل موصول یعنی پیغمبر تیرسو لے دے او بازو اغا مرسل ذکر کڑے یعنی منس کے بگی صحابی اغا بگی غرزے دلے دے اما فلمتنی بھرچپ متن کی زیادت تسیق دے لو فد تكون بزيادت كلمه او جمله بمتن کې یو لفظم زیادت کې دي شي او یو جمله اغه زيادت کې دي شي و اما في الاسناد او هر چې په اسناد کې زیادت تصيقه دی اغه چې کم دراويد زيادت وعلى خبر او اغه المزيد في متصل الاسانيد کې وا تيشوا ام پای کې المزيد في متصل الاسانيد چر تا پا یو روایت کی دیو راوی دا اضافه ثابتشی شي دا ایات ساتهی اضافه اغا مرجوح و نو بیا المزید في متصل یعنی اغا بی دا مردود قسم جوڑی گی او کنا المزید في متصل الاسانی یعنی اغا راوی اضافه اغا درست و نبیا با اغا المزید في متصل الاسانی دا د باب ننی واما في الاسناد او هرجب با اسناد کی زیادت تصیق دے فتقون برفع موقوف نو زیادت تصیقنا مراد بسئی فتقون برفع موقوف یو موقوف روایت اغا مرفوکول یعنی نو راویان یو روایت اغا موقوف ذکر کئ اسدا سے قرالگی دله دے دچا پر زیادت دے د هغه موقوف نا مرفو یعنی د مرفو روایت کړي دی نو دا لازمان خبره ده نور راویان اگر روایت موقوف ذکر کړي یعنی د صحابي قول او فعل ذکر کړي اوس دا بل څه قره لګیدلې دی نو دا اگر روایت پیغمبر ته نسبت کړي دی نو دا او زیادت راغې په موقوف باني ځکه مطلب دا ده چې دا د صحابه قول یا فیل نه دي بلکې دا د پیغمبر قول او فعل دی فرق دی فتکونو برفع موقوفن پا, پا اسنات کی زیادت دا سقا دا, دا موقوف روایت پا مرفو کولو سر دے چی یو راوی یو سقا راوی اغا روایت مرفو جکر کی یا او وصل مرسلن یا نور راویان اغا روایت مرسل جکر کئی دا صحابی واسطہ پا کی منز کے نا جکر کی. او دا اغا روایت موصول جکر کڑے یعنی د پاکی باقیده ده آغا صحابی نم منشن کرده ده او د موصولاً ذکر کرده ده یعنی هغه ارسالی تی ختم کرده ده نو دا یقیناً یو زیادت راغه حکم الزیادت فلمتنی پمتن کی ده زیادت د او زدوانو احکام ذکر کرده کی زیادت راشی داغی کی زیادت راشی زیادت متن کې زیات تر اشی داغه حکم مصی او کسنات کې زیات تر اشی نضای حکم مصی ام زیادت فل متن هر چی په متن کې د زیادت خبره ده نو فقط اختلاف العلماء في حكمها على اقوال علماء د دې په حکم کې اختلاف کړی دی په یو څو قولونو سره یعنی فمنهم من قبلها مطلقن بعض یې غدي چاغي زیادت متن کی قبول بس دا و و او متن کي مطلقاً قبول کړي دي بس اغه دا وي يره او سيقرا ويده او د یو لفظ یو جمله اغه زائد ذکر کړه بعدا ټیک دا زیادت څهګه مقبول دي او باز اغه دي چې اغه مطلقاً رد کړي دي چې نا کچرته دا جمله یا دا کليمه دا کچر صحیح وي په کار دا و چې اغه نور څه قر او دا روایت کړي وي لکن وديكي دریم کول چیدین او غدا دی ومنهم من رد الزياده من راوي الحديث الذي رواه اولا بغير زياده وقبلها من غيره قه او باجي د دینه اغدی چې اغي ارت کړي دي زيادت د اغا راوي د حديث نا الذي رواه اولا بغير زياده دا آغا حدیث دا راوینا که دای روایت کڑه ده اولاً بغیر دا زیادتنا او وقبلها من غیریه او قبل کڑه ده دا زیادت من غیریه د دبل چانا ټیک شوا نن تردیز پوری دا کافی شوا دا بحث د نورم دی ان شاء تعالی نو دا نور موږ به سبا د خیره وایوخه اوس په لګ ګرامر طرف شو